Спокійним і мирним голосом деякон оповів нам, що Божий чоловік, про якого згадував нам черняхівський піп Іван, йому знаний, бо це той такий старець із київських печер, який і послав його зі своїм листом на зустріч із прибульцем. Раз у рік, оповів він, той виходить у світ, бо має за рік навернути на Божий шлях хоч одну живу душу звільнивши її від життєвого неспокою і поселивши в серці прагнення служити Богові. Саме цей старець знайшов був колись у суді його Созунта. Тоді він звався Степан. І саме завдяки старцеві Степан постригся, а тоді й став ієродияконом. Коли ж гризла Созонта Стума за нерозрішену через смерть священника Петра його сварку – той пішов диякон ні до кого іншого, тільки до нього. Цей такий Божий чоловік і зустрів був у Черняхові Мекиту, тоді ще звався Матвієм. А коли якось у церкві Мекита чи ж Бо Матвій ще спитав, слухаючи служби Божої, що воно читані слова? Божий чоловік вивів його із церкви, вони сіли на цвинтарі. І там старий довго навчав Матвія, виказуючи путь до духовної убогості. Ось як, сказав Созгонт, проросло в тому простакові бажання пізнати Бога. І поклав він у розумі своєму, як думається, шукати дороги, що веде до Господа. «Ти мені, – сказав він старцеві, – батько й мати, – навчитель справ добрих і вождь спасіння мого. Тоді покинув Матвій свої свині і вівці та й пішов разом із старцем блукати. Старець хотів завести його до Печерського монастиря, бо полюбив вельми. Але в одну ніч Матвій приснилося, що він хоче збудувати дім і копає яму для основ. І достатню яму він викопав, але тут почувся голос, який сказав копай глибше. І знову він копав, але голос не велів йому зупинятися. Вислухав цей його сон божий чоловік, який завжди вірив, що через сни людина спілкується з богом і мовив походи іще по світі, бо ще ти не готовий до чернечого життя. По тому й розійшлися. Старець повернувся до Печерського монастиря, а Матвій, що пізніше Микитою стане, пішов у подальші блукання. Так як оце й ми. Взагалі дорога збуджує, особливо мене, робота в якого сидяча і доскіпливо довго тривала. Адже краснопис та малюнок у рукописній книзі потребує не тільки майстерності, але й витривалості. Правда, тепер вже і в нас друкуються книги, раніше не видані. Зокрема, чув про видання Івана Федоровича та Петра Мстиславця у «Заблудові», «Євангелія учительного» та «Псалтиря». Відтискали наші книги типом і раніше, але в Кракові. Загалом же наших книг, тиснених, я ще не бачив, хоч німецький та італійський зрів у моєї добродійки Анастасії Параскеви, княгині Заславської, за дорученням якої я й почав писати Пересопницьке Євангеліє. Була вона жінка горда і забажала володіти таким Євангелієм, якого б не мав ніхто. Для неї я й працював, віддаючи дні, місяці, роки у якійсь несамовитій гарячці, а водночас і у глибокому душевному спокої. І це чинив не тому, що мене дуже тішило. Княгиня Анастасія Параскева зможе похвалитися перед сусіднім панством своєю книгою з книг. Сказати відверто, мене її пиха не бавила і не цікавила. Більше для мене мало значення, що я знайшов можливість випробувати свою силу та спроможність, тобто знайшов змогу сповнити заповідь Божу, щоб талант не закопувався у землю. Правда, у святому письмі не про хист йдеться, а про гроші, які не приносять прибутку.